الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا amma bad, بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله amma بعد Som ni vet så vi nu i några av Sheikh Abdul Razak Al Abbad som heter anledningar till det som höjer imanen och saker som sänker en siman och en liten snabb genomgång var att vi började dessa lektioner och vi sa att den största anledningen som höjer en siman är kunskap kunskap om denna religion och vi sa att kunskap är i olika grenar och den första och högsta bästa av dessa grenar var Att läsa Koranen och reflektera över dess mening. Och sedan så sa vi att lära sig känna till Allahs namn och attributer och reflektera över dess mening. Och det tredje var att reflektera över profeten Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam Sira Det fjärde var att reflektera över hur perfekt och god denna religion är. Och det femte var att reflektera över SallAllahu Alaihi sira Och sen så nämnde vi att man också ska, man också ska reflektera över Allahs skapelse. Och sen så började vi prata om Att man ska sträva i att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala Och närma sig till honom med, dessa, med denna dyrkan Och vi nämnde att dyrkan består av tre grenar Den första var dyrkan av hjärtat Och sen så talade vi om dyrkan av tungan Och vi kommer idag insha'allah ta'ala Att prata om dyrkan av kroppsdelarna Så tjejen säger att Vad det gäller gärningarna som man gör med ens kroppsdelar så är det som Assala, Assom, as Sadaka och Jihad och så vidare. Att man ber, fastar, man betalar Sadaka, man gör Hajj, man gör Jihad och så vidare. Att, all, att göra dessa gärningar med ens kroppsdelar är en anledning till att höja ens iman. Vare sig de här gärningarna skulle vara farb eller sunna? Nahm. så vi sa att man då ska göra goda gärningar för att höja ens iman vare sig dessa goda gärningar är farv eller sunna och sen när man gör de här gärningarna då ska man, då ska man göra dem på det bästa sättet och det här är utan tvekan en av de största anledningarna för att höja ens iman Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen al أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَلَّذِينَهُمْ fi salatihim خَاشِعُونَ Walla diina humani lagwi muqridun, walla diina hum lizzakati fa' ilon, walla diina hum li furuji him ha' fidun, illla' a' azwa' jihim aumamala kat' aimanohum, fa' innahum rajiru malumin, famani betaraa wara' a' dalika fa' ula' ikahumula' ahdun, walla li amana' tihim wahdihim ra' run, walla diina humala' sala' tihim juha' fidun. Ola ikahumulwarithun <imitökset> Allavina yarithun Alfiradausahum fiha khalidun Vad som ungefär betyder på svenska Framgångsfulla Är de troende De som ber khashi'un Med ödmjukhet De som drar sig undan Från al-lagvu Smutsigt och falskt Ont och onödigt prat Och de som betalar zakat Och de som bevarar deras foroj Deras könsorgan och lustar från all slags sina och inte ger fritt utlopp åt sin lust med någon annan än sina hustrur eller med de slavar de äger ingen klander kan då riktas mot dem men de som går längre är syndare och som troget följer sina förtroendeuppdrag och uppfyller sina löften Och som bevarar deras bönor Det är de som är arvtagarna som ska, para, som ska ta paradiset i arv Och där ska förbli i all evighet Så alla de här åtta attributerna Som Allah subhanahu och I de här vackra verserna Som är öppningsverserna av Surat el-Mu'minon al Där alla nämner åtta stycken attributer Av de troende De är alla vackra och fina attributer Som höjer muslimens iman Till exempel Vad det gäller det här med att be Med inlevelse Att man strävar i att vara medveten Om vad man gör i bönen Att man strävar att vara medveten Om vad man reciterar för någonting Vad det al-fatih här betyder Vad ett betyder som man säger i bönen Vad betyder Allahu Akbar Vad betyder subhana rabbi al-a'la Och så vidare Och man är också medveten om duan Vad den betyder Man är medveten om sujud och kruko Och allt det här det är någonting som höjer ens iman Och Sheikh Mohammed ibn Saleh ibn Uthamin Rahimahullah Han nämner att det finns orsaker Som ökar iman Och av dem är att göra goda gärningar Eftersom att det höjer ens iman I enlighet med Hur bra man gör dessa gärningar Det, är också, det har också att göra Med vilken slags gärning man gör Och också hur mycket man gör Den här gärningen Så ju bättre man gör en gärning Ju mer höjs ens iman Och en Och gärningens kvalitet beror också på två saker. När man gör en gärning som muslim, salat och så vidare, så beror kvaliteten på två saker. Det första är al-ikhlas, hur uppriktig man är till Allah subhanahu wa ta'ala i den här dyrkan. Och den andra anledningen är al-mutabaa, hur man då gör den här gärningen i enlighet med profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sunnah. Och vad det gäller gärningens sort så är, det, så är till exempel El-Wajib bättre än någonting som är rekommenderat. Så att be Vohor är bättre än att be Witter till exempel. Så gärningar är av olika nivåer. Och vissa är viktigare och bättre än andra. Så ju bättre en gärning är, ju mer höjer det ens iman. Och vad det gäller att göra mycket goda gärningar, alltså antalet, så ökar det också ens iman. Eftersom att gärningar är från iman Så det är inte konstigt att ju mer man gör Ju högre iman får man Och där tog vad kärchen sa slut Så han nämnde då här Hur man gör gärningen Vad är det för slags gärning Och hur mycket man gör den här gärningen Och sen så finns det också andra saker Som ökar muslimens iman Förutom det som vi tidigare har nämnt Och kärchen han nämner två saker Den första är att man kallar till Allah och hans religion. Och den andra är att man umgås med rättfärdiga människor. Och för att de här två är så viktiga så ska vi nämna lite om de här två egenskaperna. Vad det gäller att kalla folk till Allah och hans religion, att påbörda sanningen och att påbörda tålamod. Att kalla folk till att hålla fast vid denna religion genom att uppmuntra och beordra folk Med det som är gott Och förbjuda dem från det som är ont Och att ge nos, att ge nasiha, råd Till muslimerna Allt det här är gärningar som ökar muslimens iman Hans tro Och gör också Att muslimen Han blir mer komplett och bättre i sig själv som människa Och när han kallar andra Till de här sakerna Då gör han också att andra människor blir bättre Och mer kompletta Som människor och muslimer Och som ni känner till i stora al i Koranen så Allah svor vid tiden att mänskligheten är förlorade. Hela mänskligheten är vilse och förlorade förutom de som besitter fyra stycken attributer. Den första av dessa attributer är iman och den andra är goda gärningar. Och de här två, iman och goda gärningar det är någonting som gör slaven komplett och perfekt i sig själv. Och sen så nämnde han två andra, två andra attributer Och det är att, påbud, att påbörda det goda Som till exempel kunskap och goda gärningar Och sen att personer som gör det här har tålamod i allt detta Och det här är någonting som gör andra människor kompletta Och så nämnde chechen att när man kallar till Allah subhanahu wa ta'ala Så är ens, ens belöning i enlighet med vad man gör Så personen som gör da'a till Allah subhanahu wa ta'ala Han strävar i att förbättra andra människor Han strävar i att förbättra samhällen Han ger dem råd Och påbörda sanningen och tålamod. mod Då måste Allah i gengäld beröna honom för detta Och hjälpa honom med ett ljus från honom En själ från honom Och styrka hans iman Och i alla dessa saker så gäller det för muslimerna att vara uppriktig Att göra allting för Allah subhanahu wa ta'alas skull Inte bara det, utan när man kallar folk till islam Som ni vet, så måste man också vara vis Man måste ha vishet, hekma Och man måste också vara mjuk harifka. Vara mjuk mot folk Man kan inte komma och vara hård mot folk och, sist, och man ska också ha tålamod När man kallar folk till islam Och när man kallar folk muslimer Till att göra goda saker men så, Och sist men inte minst Så ska personen som kallar folk Till allas religion Också ha kunskap Eftersom att den som inte har någonting kan inte ge någonting. Och det är ett villkor för att kalla till islam är att man har kunskap om det man kallar till. Och man kan inte kalla folk till någonting som man inte känner till. För det kan hända att skadan blir mer än nyttan. Och den andra saken som höjer iman som kyrkan nämnde. Var att sitta med rättfärdiga människor. Umgås med dem och ta dem till kompisar. Eller sitta på lektioner och att det här är en av de största anledningarna för att höja ens iman eftersom om man, om man sitter med rättfärdiga människor då påminner de en om Allah subhanahu wa ta'ala de får en att frukta Allah de får en att längta efter hans paradis och så vidare och allt det här är någonting som ökar ens iman, som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen att påminna för sannoliken Så gynnar påminnelsen de troende Så att det 55. Och det här tyder på Att de troendes hjärtan Tar nytta av åminnelsen av Allah Vikrullah Och att det tar också nytta av att umgås Med de här människorna Och höjer ens vilja och ger en energi I att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala Till skillnad från dåliga kompisar Och dåliga samlingar Folk som bara pratar om dåliga saker Och allt det här det är en av de största anledningarna för att sänka ens iman. Och här avslutade kirchen den sista, eh, första delen av boken som var anledningar som höjer imanen. Och sen så börjar han att prata om anledningar och saker som sänker muslimens iman, muslimens tro. Och han säger... Vi har talat om vad som höjer Iman och nu ska vi tala om vad som sänker den. Så precis som Iman har saker som höjer Iman och får den att utvecklas så har den också saker som sänker Iman och gör den svagare. Och generellt av de saker vi har gått igenom så kan vi säga generellt att det som sänker Iman det är motsatsen till det vi har gått igenom. Så, och på samma sätt som vi kallar muslimerna till att lära sig vad som ökar deras iman så kallar vi också muslimerna till att lära sig känna till de saker som sänker hans iman. Varför? För att den som känner till dessa saker kommer att hålla sig borta från dem. Som en, en mycket fin arab poesi säger. den säger Araf charra la li charri, lakin li tawaqihi. Wa man la sharra min charra mina nás fi." att jag lärde lär mig känna till det onda för att hålla mig borta från det och den av människor som inte känner till det onda kommer att falla i det och som ni vet eh, Hudayfa en mycket Nobel Sahabi han sa Sahaba brukade fråga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sände bud om det goda men jag brukade fråga honom om det onda i rättsland, i rättsland av, att, av att falla in i det Den haditen är berättat av Bukhari och Muslim Och innan vi börjar gå in på saker Som sänker iman Så vill jag säga Att om man inte bryr sig om, om Att höja sin iman och förbättra den Och göra saker som höjer iman Då räknas det här till någonting som sänker ens iman Förstår ni, en gång till Att om muslimen Inte bryr sig om att höja ens iman Ta vara på ens iman Förbättra den och göra de här sakerna vi har nämnt som höjer imanen då räknas det här i sig själv som någonting som sänker muslimens iman och Ibn Uthaymin rahimahullah han nämner orsaker till att en, ens iman sjunker och från de här sakerna som ni här att försömma att strunta i lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala och det här är någonting som sänker ens iman och ens iman sjunker baserat på hur viktig denna lydnad är så ju viktigare den är ju värre är det att lämna den en gång till att försumma orsaker som, för, som försvagar ens iman det första han nämnde var att försumma lydnad till Allah subhanahu wa ta och att det här sänker ens iman och får ens iman att sjunka och den sjunker baserat på hur viktig denna lydnad är så ju viktigare den är ju värre är det att lämna den till den graden att hela ens iman kan försvinna hela ens tro kan försvinna som det är fallet då en människa lämnar bönen eller till exempel lämnar tauhid, då försvinner hela slavens tro och den första anledningen till låg och svag iman som kirchen nämner är el är ignorans att man är okunnig och som vi sa så är det här motsatsen Till kunskap. Vi nämnde att kunskap var den första och viktigaste anledningen till att höja ens iman. Och här finner vi att el-jahel, ignorans, är den största och första orsaken till att ens iman blir låg. Så kunskap är grunden till allting gott. Och okunnighet, el-jahel, är grunden till allting ont. Och därför så finner vi i Koranen att en av orsakerna till synder och brott är just är just جهل ignorans och okunighet Allah subhanahu wa ta'ala säger i Quranen قالوا يا موسى جعل لنا إلهًا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون Tusa till Musa ye os en gud så som de har en gud då sa Musa till dem ni är ett ignorant folk Surat Al A'raf 38 Och Allah säger också i Koranen Kull afaayrallahi a a'abudu eyyuhaljahilun. Säk, kallar ni mig till att dyrka on annan Allah? Ni ignoranta människor. Surat 64. Och andra verser som visar att en av anledningarna till att folk föl i shirk i mångudadyrkan och kuffer, i otro, Och så vidare andra synder Det var just el jahl okunnighet Om Allah subhanahu wa ta och hans religion Okunnighet om hans straff och belöning Så därför Är alla som syndar Och är olydiga till Allah subhanahu wa Ignoranta Vi säger så här Att alla människor som syndar och är olydiga till Allah De är Juhal, de är okunniga Och det här är någonting som Selaf brukade säga I tafsir av de här verserna De Allah subhanahu wa ta'ala säger: Inna tawbatu 'ala Allahi lilladheena ya'maluna as-su'a bi jahali thumma yatubuna min qareeb fa ulaiha yatubullahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sannliga så ar-tauba att vända sig till Allah i förlåtelse bara för dem som av oförstånd eller jahal ignorance begår en dålig handling och sedan ångrar den och gör tauba. Innan dess tid är ute Alltså tiden för toba, Och Allah är alim Han är allvetande och vis Så här kallar Allah Säger Allah att han förlåter dem Som syndade då de var okunniga En gång till Allah, Allah säger Sannoliken så är toba, Till Allah bara för dem Som av oförstånd, av jahl Begår en dålig handling Och sedan ångrar den och gör toba. Innan dess tid är ute och Allah är allimen, hakime. Att Allah är allvetande och vis. Allah säger en liknande vers Rabbukum ala rahma, man minkum bi jahala, thumma min wa innahu Att er herre har skrivit, alltså han har gjort det obligatoriskt för sig själv att vara barmhärtig, att ha rahmat Så om någon av er gör en god, en ondgärning i okunnighet bijahala, Han gör en ondgärning i okunnighet Och sen gör Toba och vill bättra sig Då kommer han sannoliken att finna Att Allah ständigt är förlåtande och, och barmhärtig Och det finns en liknande vers i surat al-Nahal ayah 119 Och den här versen tidigare fanns i al 154 Så betydelsen av Al-Jahala Okunnighet i de här verserna Är att personen Inte att han var okunnig Om att till exempel den här saken var haram En person stal Men han visste inte om att det var haram att skäla Det är inte det som menas med de här verserna Utan det som menas med de här verserna är Att personen var jahil Om resultatet för de här synderna Han var jahil Om att de här synderna kan ge Allas vrede Han var jahil Om att de här synderna kommer ge honom Allas straff. Han var jahil om att Alla ständigt ser honom. Han var jahil om att synder försvagar hans iman. Eller tar bort den helt och hållet. Och det är det här som Saadi nämner i hans tafsir. Att varje person som syndar, han är jahil. Han är ignorant. Han är okunnig. Med denna förståelse även om det skulle vara så att han känner till att den här gärningen är haram. Och så nämner han för att en person ska få till exempel synder eller straffas för att begå någonting haram så är det som ett villkor att han känner till den. Om en person syndar baserat på okunnighet då straffas han inte, han kommer inte straffas för det. Så det här är ett bevis på att el-jahil som, som har nämnts i de här verserna är att personen känner till de här synderna men han ändå syndar. Men han är, som vi sa, han är jahil om konsekvenserna av synderna. Han är jahil om att han kommer få Allahs straff. Han är jahil om att Allah ser honom, att det kommer försvaga hans iman och så vidare. Så vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska fylla våra hjärtan med kunskap och iman. Och skydda oss från all slags jahil, ignorans. Och den andra orsaken som sänker muslimens iman är synder. Och vi vet alla hur synder skadar våran iman. Det är något som man själv kan känna på i ens vardagliga liv. För iman är ju som Salaf sa De sa att iman stiger med lydnad till Allah Och den sjunker med lydnad till shejtan Så goda gärningar Vare sig de är sunna Eller wajib Så är det någonting som höjer Våran iman På samma sätt Som då en muslim gör Någonting som Allah har förbjudit Gjort haram och makro Så är det någonting som sänker hans iman Men här är en viktig punkt Som vi ska prata om Och det är att synder är av olika grader Och ondskan Av synder är också av olika grader Och den skada Som imänen tar av synder Är också av olika grader Som Ibn Al-Qayyim Rahimahullah säger Det är ingen tvekan om att kuffer Fisk och synder Är av olika grader Att kuffer, otro, fisk Att gå över gränserna och synder Är av olika grader Så som iman och goda gärningar Är av olika grader Allah subhanahu wa ta'ala säger De är i olika grader hos och Allah Och Allah ser vad de gör Så här finner vi I surat Al-Imran Ayah 163 Att folk är i olika grader Baserat på vad de har gjort av för gärningar Och sen så ska vi veta att Koranen och Sunna Har gjort det klart för oss att synder är två kategorier. De är kabair och sarair, stora synder och små synder. Allah säger i surah al-Nisa' ayat 31: "In tej'tan ibu kabaira matun hauna an nu kafir an kum sayi atikum wa nudhul kum mudhulan karima. om ni undviker de stora synderna, så som ni har beordrats då ska vi utplåna era dåliga gärningar alltså de små synderna och föra er in i en nobel ingång så här i den här versen finner vi hur Allah delade upp synder till stora och små och Allah säger också i suratet Najm Ayah 32 De som avhåller sig från stora synder och från skamliga handlingar ska se Även om det begår mindre felsteg Att det inte finns någon gräns För din herres förlåtelse Här nämner Allah Att de som avhåller sig Från el kabair De stora synderna Och från skamliga handlingar De ska få se Även om de begår mindre felsteg Alltså små synder Att det inte finns någon gräns För din herres förlåtelse Och eh, andra bevis Från sunnen Att synder är Små och stora och i olika nivåer Är till exempel hadithen Som finns i Sahih Muslim Som är berättad av Abu Huraira anhu, Där profeten Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sa De fem bönerna Och Jumma till Jumma Och Ramadan till Ramadan Ta bort alla synder som begås mellan dem Om på villkor Att man håller sig borta från kabair Från stora synder Och hadithen Där profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Ska jag inte berätta för er Vad de största synderna är Och han sa den här meningen Den här frågan tre gånger Och sen så sa han Al och billah Att man, sänd, att man sätter likare vid alla sida Wa al walidain Att man är olydig mot ens föräldrar och zur att man Att man ger falskt vittnesmål Och den här haditen finns Bukhari en muslim Och det finns jättemånga andra hadithar som visar att synder är av olika grader och sen så nämner Ibn al-Qayyim en annan slags uppdelning av alla synder generellt och han nämner att som alla synder faller in under fyra stycken kategorier och han säger de här fyra kategori, kategorierna är al-mulkiyya man kan kalla dem för kungliga eller härliga synder Och den andra är tjejtaniya, satanistiska synder. Och den tredje är asab'iya, synder där syndaren efterliknar rovdjur. Och den fjärde är bahimia synder där syndaren efterliknar boskap. Och så börjar han och förklara eh, de här fyra kategorierna. Och han säger vad det gäller den första kategorin, de synderna Det är de värsta av synder. Där syndaren han ger sig själv attributer som endast passar herren Allah subhanahu wa ta'ala. Och som till exempel högmod. Eller överlägsenhet. Eller höghet. Eller att man tar hela skapelsen som slavar. Eller att man säger att man själv är värd att dyrkas. Som Fir'aun sa. Och det här är den värsta kategorin av synder. Och den andra kategorin som tjejen nämnde. Det var shaitania Satanistiska synder Där tjänaren eller den som syndar Efterliknar satan Till exempel Att han efterliknar Satan I avundsjuka För som ni vet det här är saker som, som syndade med. Satan själv syndade med de här synderna Att han var avundsjuk mot Adam Som avundsjuka Eller överträdelser Att luras, att svika Att göra onda planer Att beordra folk med synder Och försköna synder för folk Att förbjuda folk från lydna till Allah Subhanahu wa ta'ala Att hitta på bidda, Att kalla till bidda och villförelser Och den här kategorin kommer efter den första i onska. Och den tredje kategorin som han nämner Det var es De Som betyder rovdjuriska Där syndaren efterliknar rovdjur Och Här begår syndaren Synder som till exempel Ilska, mord Att spilla blod och förtrycka svaga människor och så vidare. Och sen så nämnde han den sista. elbahimia Bahimiyah. Uh, boskap. Där syndaren efterlikna boskap. Som att till exempel frossa. Att, att uh, bara vara ett riktigt matvrak. Eller att bara bry sig om sig själv. Bara bry sig om att tillfredsställa ens lustar. Att ständigt fylla magen. Och att ständigt försöka tillfredsställa ens könsorgan. Och alla de här sakerna. Det är något som leder till zina, zina Och stöld och snålhet och feghet Och så vidare Så allt det här det visar för oss Att synder är olika Vissa är värre än andra Och att också skadan Varierar Vissa synder skadar i mer, Iman mer än andra Och sen så kan synder också Variera på Alltså samma synd kan variera på Uh, till exempel vart man gör synden Och hur man gör den När man gör den och vem som gör den Och Ibn Al-Qayyim han nämner Kortfattat så är synder Av olika nivåer Och sen så nämner han exempel på det här Till exempel Att en man och kvinna uh, Som har pojkvän eller flickvän Och inte begår otuggt Inte gör sina Är inte lika allvarlig som en person som har pojkvän Och flickvän och gör sina Som begår otuggt med varandra Och den som döljer sina synder Han är inte som den som öppet syndar Och den som är tyst om sina synder Han är inte som den som skryter om sina synder Eftersom att den personen som skryter om hans synder Han är långt bort från att få Allas förlåtelse Och att till exempel göra Zina Otuck med en ogift kvinna Är inte som att göra Zina med en gift kvinna Eftersom att om personen gör Zina med en gift kvinna Så gör han inte bara dulm mot henne Utan han gör dulm mot hennes man Och han förstör deras barn Att göra zina med ens granne i värre Än att göra zina med en kvinna som bor långt borta Eftersom att islam Så har man grannen otroliga rättigheter Och att göra zina på dagen i ramadan Är värre än att göra zina på andra tider om året Och samma sak gäller platser Att en person Gör zina i Mekka eller Medina är inte som att göra zina på någon annanstans i, I världen Och samma sak Vad det gäller vem som gör synden uh, Till exempel att en äldre man Som kanske är 60 år gör sina Det är inte som att en ungdom gör sina Och att en alim gör sina Det är inte som att en jahil gör sina Den ena är värre än den andra Som det har nämnts i en hadith Där profeten s.a.w. sa Att det finns tre stycken Som Allah inte kommer tilltala på domedagen Han kommer inte heller att kolla på dem Och han kommer inte heller att rena dem Och de kommer att få ett hårt straff Och han, han nämnde uh, Den äldre mannen som är sina Och den fattiga som är högmodig Varför? För en, en äldre person han har inget behov av göra Han har inte ens lustar och begär för det, för det mesta Och en fattig person han har inte en anledning Att vara högmodig, varför? För det är oftast rika människor som är högmodiga Och Ibn Al-Thaymin han nämner liknande Till vad Ibn Al-Qayyim säger Han säger att det som försvagar ens iman Är olika saker Det första är att synda Att synda försvagar ens iman Beroende på vilken synd man gör Hur mycket man syndar Och hur allvarligt man ser på synden Och hur mycket man dras till den här synden Så vad det gäller Vilken sorts synd man gör Så försvagar till exempel El-Kabair Stora synder Ens iman mer än små, små synder så, Som vi sa innan Att döda är värre än att stjäla Och så vidare Att begå en begå en synd Två gånger eller tio gånger Är värre än att begå den en gång Och vad det gäller att se ner på synder Så om en synd begås av en, en människa Vars hjärta inte bryr sig om Vem han syndar mot Och inte fruktar Allah subhanahu wa ta'ala Då kommer det här att försvaga hans iman Mer än en person som fruktar Allah Men han råkade falla in i en synd Och han är rädd för Allah subhanahu wa ta'ala straff Och vad det gäller att dras till en synd Om en person eh, syndar Men Det egentligen inte finns någon anledning Eller någonting som kallar honom till den här synden Då är det värre än en person som verkligen kallas till synden Som vi nämnde att, att Till exempel att för en fattig att vara högmodig Eller för en äldre man att göra sina Så vi lär oss av det som vi har nämnt Att synder försvagar iman Och att de är av olika nivåer Och de skadar imanen på olika sätt Och vi nämnde då att de skadar iman Baserat på sex saker Den första var vilken sorts synd det är Det är stor eller liten Och den andra var hur allvarlig den här synden är Hur skadlig den är För vissa synder är mer skadliga, skadliga än andra Den tredje är hur mycket man syndar Den fjärde var när och var man syndar Och den femte hur allvarligt man ser på den här synden Och den sjätte var vem som syndar Och vi avslutar här med att nämna Något mycket fint Som Ibn Al-Qayyim nämner I Kitab El-Fawaid Vad som hjälper en person Att hålla sig borta från synder Sker genom att känna till Hur farliga synderna är Och vad de ger för resultat Och dess dåliga effekter Så Ibn Al-Qayyim han säger här Att Några av de dåliga effekterna av synderna Som man ska tänka på För att hålla sig borta från dem Är Att personen som syndar Han får ingen taufiq Han får ingen framgång Eller han får mycket lite framgång Att synder förstör ens intellekt Synder hindrar en Från att få sanningen Synder korrumperar ens hjärta Synder förstör ens minne Synder slösar ens tid Synder För folk att hata en Och ta avstånd, ta avstånd från en Och synder Får syndaren att känna Som en tomhet i relationen Mellan honom och hans skapare Synder gör så att ens dua Ens, ens kall till Allah Inte blir besvarad Synder gör hjärtat hårt Synder tar bort Baraka, välsignelse från, från Hans provision och liv Från syndarens provision och liv synder förbjuder syndare för kunskap synder gör personen låg i samhället gör honom låg som människa i andras ögon synder gör att man blir förnedrad av sin fiende som vi kan kolla på idag i den muslimska världen synder ger en straffet av att få dåliga kompisar som förstör ens hjärta och slösar ens tid synder ger en lång Sorg och depression Och synder ger Ett hårt och lågt liv Till den som syndar Och det finns många andra Dåliga effekter av synder Som Ibn al-Qayyim nämner I en bok som han har skrivit Som vi kanske tänkte gå igenom Inshallah någon gång i framtiden Och här avrundar vi dagens lektion Och det är några sidor kvar av boken Som vi inshallah avslutar nästa vecka Och vi kanske också pratar lite Om Ramadan nästa vecka i Inshallah ta'ala Och om det är någonting ni undrar eller vill att vi ska prata om så kan ni uh, fick, skriva det på papper. Allahu ta'ala. Wallahu ta'ala Alam, wa sallallahu ala wa Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.